What oh. Oh, vi är tillbaks här på södra sidan igen Vi ska lägga den sjuka skiten igen Den som vi gör bäst Är ni med? Det luta kebab Det här är jihad Bara segla den i land För den är gjord Faktiskt Halal ah. Ja jag är tillbaks igen Med den sjuka skiten jag är fast här sen jag var liten Är jag fast här i min burka Ja, om du undrar För jag är gjort härifrån hela vägen till Sundsvall Och bak till Västerås, vilken gås Jag vet inte vart jag nås på min telefon och vill du ringa mig? Ska jag förklara mig? Jag vill ju bara göra sånt som får mig att må bra Jag vill ju göra sånt som varje dag det är en annan dag nu Vi ska göra jihad nu Jihad, jihad, jihad Jag har inte tid man jag Måste gå till Ica. Jag kan inte svika, nej, nej Jag kan bara dyka upp på din middag ja, ja. Sen jag skapar kaos Ja du vet mannen Mannen, det är bara så det är Här i handen Vi åker bort ut på en hav Bor robotar, det är det som gäller du vet så? Lonely Planet sa Idag Det var bra när det är Sandra <tryck> ja. Det är Sandra allå, allå. Ja, det är idag ja. Okej okay. Hallå Ljuger för mig, men nej för någon annan Jag är svär, mina ord de är sanna Mina vänner är här för att stanna så jag svär på min mamma Komplimangerna, har svårt att anamma De säger det bra men det känns som jag svamlar Måste iväg bli mig Eva var jag hamnar Men det känns som jag ramlar Fuck er lag det är min medicin Det är enda som får mig att känna mig fri De någon vill ha booze och någon vill ha ätsin Någon vill vara och som är katsin Någon vill prata som 1200 män Någon är flauta och någon är hem Så sluta nu hata på våran terräng För det här är min gata, det här är min gang ah, Väger upp chacket Fastighetsmätare ett trio på överpris Fastighetsmäklare men Det är David denna bohlen Kommer lägga en fet lapp Kom igen Jag vet att ni saknade mig För jag var inte här Det skapade misär jag bara spydde Så jag hjälpte henne där uppe Vad ska ni göra åt det? Hjälper sin skötsfrände Jag måste förföra Andra kön Jag går för i kön Sågna frö